¡Galegos no vais! Bueno, po pois xa temos o outro laudo fío telefónico aquí en galegos novais a, a un gran viaxeiro por galicia sobre todo que nos vai a falar pois do peto das ánimas, das ánimas dos cruceiros E porque o que lle priños pregu... eh, eh, eh? eh, dos muños dos moíños Porque eu quero lle preguntar por tan os cruceiros nunha cruzillada de camiño Así que vamos porlles boas tardes a Xoan Arco da veña Mois boas, boas, tarde, tarde, boas tardes, Xoan. Boas tardes a todas e a todos. Mois boa tarde Xoan. Benvido. Ben ben, a, <risas> <que>, a Galicia, unha cousas que llevai, llevai, e chamar atención a atención é ver horreos, mm. cruceiros, vetos de ánimas, entre outras cousas, claro, pero este, este é un elemento moi extendido por todo nuestro territorio, ¿no? Es todo. Mira, decía Castelao que donde hay un cruceiro hubo un pecado. Ah, pues sí. Decía este hombre, ¿no? Eh, eh, bueno. Y bueno, pues mira, Pues, con sí. elementos normalmente sufragados por aportacións particulares ou de un grupo de persoas. Mm -hmm. Empleados para os cruces, das ánimas tamén, das ánimas tamén, empleados como elementos protetores. Mm -hmm. sí. Claro, se ti vives nun país máxico, no que convivimos xentes deste de mundo,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 tamén hai a Junque non ten boas ideas, como tá. pasa hoxe entre os que estamos aquí. entonces habrá que protegerse deles, e, lógicamente, o cruce dos camiños era un elemento, verdad, imagínate un viajeiro que vai por un camiño, solamente ten que preocuparse do que ven diante e do que deixou atrás, uh -huh. pero se te encontras nun cruce,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 Pero hai povos que quedaban a distancia enorme sí. de, a, a liñas de esa parroquia, unha distancia enorme de onde estaba o, o Campo Santo. Mm -hmm. Entende, había que levar ese morto, claro. O xe, o morto se mete no coche fúnebre e tira eh, como que este a 20 kilómetros, non pasa eh, nada. En algún momento se está a pedo, a pedo Campo Santo. Pero naquela vía que portearlo e... Eh,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 os que participaban no entierro, pois sabía que repuñeu forzas tomando algo uh -huh. como ten que ser e eh, continuar esa distancia que na era camiño de, de casi o entierro era empezar a mañan e terminar a noite eh. sí, o sea, sí. que, eh, eh, por eso digo que eh, a, a vez que paraban que paraban como morto o cura botaba o responso e tamén recuía cartos é cuidado, e había que ponha algo de comer porque participaba no entierro porque hoje claro. perdeu parte desa de cultura pero mm. eh, incluso había personas que antes de finar deixaban mm. o testamento mm. e decían como querían que fora o funeral incluso o cabía que poñer de comer os que asistirán ao velório é máis é máis incluso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 Que mandar aquel o é claro, e explicativos explicacións, porque non compliches <risas> e eh, eh, a a chorona decía home, eu podo, sou unha profesional eu dentro da profesionalidade eu podo chorar, podo decir alguna cosa o que non podo decir é que bo era, ou que generoso era porque este home non era ninguno generoso <risas> exactamente <risas> <risa> non quería dicir mentiras. No. <risa> claro, isto chegou a audiencia. E a audiencia le de ponte dela cando dita sentenza, lle dice, "Bueno, que claro, a... as pañideras, as txonas que taméntilan o seu código de honor debo saber é eh, que el había cumprido unha parte do trato, pero que, que era un profesional que non podía tampouco más. Estamos nos desviando do tema, pero bueno, forma sí. parte, ahora falamos da morte, da vida e, e dos e dos cruceiros. Moi ben, moi eh, verdaderas obras de arte dentro dos cruceiros. Claro. Eh, si. Sí. Eh, hombre, eu digo sempre, no, a, a muitísimos, no, pero con a simbologia impresionante, pero Si. Sí. quen vou falar do cruceiro de Oío. Oío. Si, sí, sí, Oío, que é eh, unha xa tremenda risa porque hai un estado en Estados Unidos da América que le chaman o Ohio dicen eles xa sí. quixeram os americanos ter un cruzeiro como sí. Caín o Ío na Ría de Aldar con fello de cangas en Aldar sí, Alda? son a maravilla eh, do mundo, non? eu escribo esa obra de arte claro, o mellor vou me tirar da mote, a Jun dirá, este vai, señor Pancho. No. Eu eh, co considero que a filigrana mais... é pedra. Sí, a máis perfecta que se fixo oh. con respecto aos, aos cruceiros, claro que si sí. Bueno, hai outro, sí, tam eh. outro tamén ali cerca de... de... Bueno, se, se cho diré en momento a micropechada para que poidas comparalo. Eu un día que se calculaba que había 10.000 alguén Non sei como fixo, pero visto que con todos os cruceiros de Galicia, había 10.000 eh cruceiros. Mm -hmm. Eu creo que hai, máis, creo que hai máis gente que cruceiros, cruces da morte, porque todos tamén é coñecido, sí. eh o que é que algúns confunden con cos cruceiros, que son cruces da mala morte, mm. de esa xente que aparece morta nun camiño, a costa, a costa de Galicia, ah, esta sí. Moita chea de cruces en memoria a esas xentes que non volveron a terra despois de sair do mar entón en sitio se, se un recorre solamente a costa de Galicia en peca millar de cruces sí. eh, non tan elaboradas non tan sofisticadas pero é o peso que pasamos do, do, das 10 mil eh, cruces no? sí, sí. era con tal ego se nos era por fazer as cruces enxinidas Porque estou que isto de historia, entonces claro, se conservaron, algun se foron perdendo, non? Pero... Bueno, eu dicíache que hai un cruceiro tamén que eu coñecin, bueno, que eu teño fotografiado e demais, que, que fui a visitar indo indo carañoa, que é o cruceiro de a ver, como como podes pode dicir, é, é, está indo chamase o peto de, de, é, o cruceiro peto de Iroa. Ollezelo, non? Sí, sí, sí, sí, pero eh, ahora eh, estaba pensando un outro tamén nesa zona, pero non se le den o nombre de, do, do lugar. Mm -hmm. Son impresionantes, son impresionantes. É mm -hmm. eh, eh, sin contar, bueno, pues, eh. alguns, alguns que, que teñen a súa agenda, que feron cambiados, incluso eh. Eh, porque se si fixo eh, eu, a la transmentera va que é un un grupo de mañeiros da mesma familia en unha lancha do xeito, naquela sañela, pois que naufraga, ¿no? Sí, sí. Entonces, entón, un, un de deses de mañeiros non aparece, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues de do lugar eh, dicen, se aparece, temos de facer un cruceiro en recuerdo de, de este home, ese se fixo o cruceiro que e en memoria desse home con aportacións familiares un pouco en gratitude de, de que o cadáver de de desse home aparecera osá 7 ou 8 días despois de morto aparecera varado na praia, no un mm. ou, ou, ou moltísimos moltísimos teñen unha unha historia detrás, no, de de, de... Sí, sí, sí. hai os que tenguiche mesma historia de atrás, eh. Claro, claro. Eh, eu dicíache ese porque é un cruceiro que que ten moito que ver co co desem co non sabes? e ah, okay. eh, é moi semellante, bueno, moi semellante. Bueno, párese okay. un pouco o, o, ah. o de Io, non? xa que fai uns días, eu fixe un cruceo lá en Crescente, sí. en Crescente opera da, da iglesia de San Pedro de Crescente, uh -huh. e, hai un cruceiro, e, e neste cruceo aparte ten un esmoreiro para aportar limosnas e tal, uh -huh. e no medio do fusto do cruceiro hai unha representación das ánimas do purgatorio. Sí. Eh, a fotografía das ánimas chamou moita atención porque moita xente entendía que é isto, formaba parte do mesmo conjunto no é comum ver no Fuste esa representación e sabes que no é a miña sorpresa mm. que pasaron os días no me manda Facebook un mensaxe que era unha imaxen que eh, violenta ah. o sea, que incumplí os códigos de, de de conducta non me bloquearon a puñetera foto non me meti cinco ou seis fotos oismo coseo, que está cada os elementos, estás, e eh, cando chega Anita, eu, coñe eh, sobente se me ocorreu pensar, estes americanos desde el ojo, non deben ser, <risa> deben de ser deste de de mundo, <risa> porque eh, Galicia estaría chea de de de imaxes quintitan a violencia. Lo ah, sí. no, siento real, es real como mira, ti a a se quedou medio mancal o cruceio de San Pedro de Crecente creo que é a igrexa claro. por, por culpa de Facebook non? Xache digo. Sí. Bueno, Juan, tamén ultimamente te dedicas a colleir, parte do patrimonio galego, patrimonio popular extraordinario, tamén recolles nas túas fotografías extraordinarias algunhas cousas que teñen que ver co cos muiños, por exemplo, e ah, algunha sí. que outra cousa interesante relacionada co, coa zona que ti visitas, por exemplo, acordo vin unha de aí en Arnoia O pasal da Arnoia que que en su queira dan vía non? extraordinario non que debe ter unha cantidad de anos enorme non mira, hai unha cousa que, que... perdéndose, claro non? perdéndose, mm. perdénse moito pero o moniño foi un elemento fundamental Hombre, moniño, cara, digo era un elemento fundamental porque, sobre todo era necesario porque se, se tiñas gran mm. e, se, es, e, e o querías convertir en algo que fariño comer, mm -hmm. fa, había que Había que moelo. Sí, sí. Eh, o que si sí son é eh, que cada aldea tinha o seu, había particulares, había comunales, verdad mm -hmm. e eh, eh, eh, eh, eh, había algún que moías e pías e quedaba un porcentaje sí. aos de Maquía, e había moitos que eran por horario, toca sea, xe de tal, tal, tal. Mm -hmm. O Miguel puede sonar extraño, os que non sean galegos poden elementos comunais, mm.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 que a capacidade que tiñe o homen que falamos tanto de, da sostenibilidade do medio ambiente mm. da conectar os recursos verdade? Mm -hmm. eu solamente digo os que non conecan que pode meter aí unha imaxe unha no internet, en google ou por exemplo os muiños do folón si, sí, hombre, ademais hai unha unha, unha, unha, unha chea deles, non? unha chea deles ah, sí. sí. unha seguidora de seguido dos outros sí, sí, sí. de un regato de un regato que, por decirlo de unha maneira unha, unha mexarinha de auga, sí. eh, era capaz de desarrollar tanta forza hidráulica que dio un pasaba a outro mm. e eh, eh, eh, eh, a capacidade que tiñan con ese pouco caudal de auga, eh, en moitos momentos, o ser capaz de generar tanta forza é mm. eh, o aproveitamento dese de pequeno caudal mm -hmm. eh, eh, eu sempre, moitas veces, que digo digo, hombre xe se fala de sostenibilidade de aproveitamento do medio de non sei que estas palabras que xe están moi de moda mm -hmm. para... sí. e, e, e nos parlamentos digo o home e, deixamos o home fai uns centos de anos cando realmente necesitaba da terra do medio que era o sustento dele verdad mm -hmm. aproveitar o recurso porque e claro, hoxe eh, claro, non pasa nada se temos sequía non pasa nada hoxe dicía o presidente aí de, sí. de Capul saemos eh, <ríe> a tra unha embarco sí. e, e, e, e se pode fazer e depuradoras e eh, non sei que máis e sí, sí. se pode levar hasta de Galicia por tú claro, sí. es... pero fai non moitos anos atrás eso era imposible sí, claro. Sí, claro. había que aproveitar moitísimo o, o recurso Claro E xa a maquinaria mm. non era xa solamente xa, o, o ser capaz dun sitio onde a fuerte e dólic pouca, ser capaz de desarrollar eh, a, o aproveitamento para que fixera moitísimo traballo esa mm -hmm. pouca ahí no no no folón, ordo, hay dos, hay Ordo Folón, yo yo El, ordo, ordo, Picón. Ordo, Picón. Sí, sí, El ordo no, Folón no. me parece que son 36, Jordo Picón 24, oh, o sea, 60, sí, sí, sí, 60 sí, sí, muillos. Sí, sí, señor. Y y, y, y y es un regato de agua. Sí, sí, sí, verdad, sí, sí, eso, sí. eso es una, una lección magistral. No sí, sostenibilidad sí, sí. do dos recursos. Claro sí, claro que... É unha pre... sí. é unha preciosiña, eu xa estivengue aí visitando. A verdade é que eh, para chegar <risos> hai que camiñar un chisco e A mí levaron unha vez e digo, a mí levaron unha vez e digo, non me tragas máis, eh? Costi... Non, oh, oh para riba, Par... eh, eh, unha... Normalmente subes polos do Picón. Si. Sí. Eh, eh, e baixas polo do Forón. Un daquidito. Já sí. nos va xa van as as os pés no chan sí, sí, sí. e incluita sí. a lengua depois avançada por os dos ou por os do fondo no sei se me equivoco sí, sí, sí, no, sí. Todo, claro costa baixo todo vai de seu claro. Claro. bueno pero, eh, contento la dificultad es es ver que fino as palabras bueno, ejemplos en galicia hay muchísimos aprovechamiento sí. también también eh, eu que sorprendido do coñecemento que tiña o home, o respeto uh, uh -huh, sí, sí. que tiña o o medio o medio ambiente. Si, sí, sí, eh, sí, eh, sí. eran capaces de, de eh, antes de de tocar algo, estudiálo moitas veces. Logo chegaron a outras épocas, outros medios... Sí, medias, sí, medias, un avance, hay, os avances, hay, non? Sí. Escoito, tamén se, tamén se facía eh, traballo comunitario cos, cos fornos, non? Nalgúnas na ah, zonas sí. había, eh, había un forno eh, común, non? cos eh, fornos e incluso, claro, forno comunitario, hmm. eh, en que se cantaba, é eh, claro, que se cantaba, no ibas cantar ti pa dúas bolas de panda tú acaso, o catro. Uh -huh. El isto cocía todo o Puebla día día, uh -huh. eh, aquel forno que es, da, da que subía temperatura despois cocer era moi fácil. O, o, o costo energético era levantar a temperatura e poñero na, na temperatura de cocer. Claro, o, claro, eh, sí, sí. Eh, pero despois de manter de ter a temperatura arriba uh -huh. era moi pouquinha aportación de... de, de, de, de Madeira acabía que, que fazer sí, sí. para mantelo arriba e cocer todo o pobo, e non funcionar. E, eh, eh, bueno, eh, en dous sitios, mirei no, en, en, no coureiro, forno mm. traballando, ali había unha cantidad de bolas de pan, claro, o pan se coció unha vez a semana, porque o pan era de farinhas boas. entonces mm. o pan duraba fresco unha semana o no pan que compramos na panadería, que amanhã está de ben e a tarde, que non ten unha boa venta, dureza e mete soben. Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. No. Bueno, se era feito de pariñas boas, o pão faco co so sábado e chegaba ata o outro sábado. Fins de Si, si. Eh, sí, sí. era... irei no tamén, en unha aldea fronteiriza, mm. e pitós das xuñas. Junias... Pitós das xuñas ah, é unha sí, sí, máis sí. o pobo é unha maravilla, non? Sí, sí, ten ali ao lado unha cascata fantástica e o resto que hai abaixo. Ah, Restos do mosteiro, sí, claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Aí teño pendiente porque día a día que se... pa que pas, me lleche este sitio, sabes que atrás do pueblo mirase unha montaña moi escarpada, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Parece ser coasentamento primitivo era té de esa desse É que hai restos ali do que foi o asentamiento primitivo. Eu nunca cheguei, porque a que foi, uh -huh. como ali un cocido fantástico. <risas> sí, sí. Non sei se é xa tamén interesante falar do cocido. Xa che digo, porque... acabamos de uh, falar coa, coa Consellera de Cultura de, de Lalín e Madixina de ti, o sea no que o cocido o é, da, é unha... É que é que o de la lín, o de pitores das junhas e a juns cocidos estamos falando da champion claro, a champion da gastronomía nosa exactamente esas son palabras maiores Esa, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Múnich sí, o, sí, o Milan pero a mí me echa atención aí porque os portugueses asuman moito sí. os embutidos claro, claro e eh. eh, eh, eh, ademais de que sabe ben é unha explosión de aromas cando te posa a comer un cotido cómelo hasta polas narices si, sí, si sí, sí, sí. cheira, cheira que alimenta, non? si, si, si sabes como eh, me gustaban a mi que eu provei nos eh, en Portugal eh, eh, os chorizos fritos fritos un ovo a patacas fritas está, chorizo tal o chorizos tabamelo con co resto <risas> xal, bueno eh, entón os Volta... portugueses son de primeira división eh? Tambén, eu sei, sei de algún que cando paso, eu non podo comer pero eh, <risas> me recitan non pasar eh, a comprar medio quilinho de chourizos ou un kilo, é eh, o meu 25 euros, porque claro eh, as entradas de o peso tamén é caro porque é a primeira división claro, hombre <risas> eh, eh, de, de, pero eso votalo a que el pato me comí non as xa son potaje, a calquer cousa o sea, un arberzar sí. mismo ¿Eh? un, un cachiño que lle botes xa le xoan que tes previsto para fin de semana? pois pues mira eh, se podo, se podo, o sábado tiña hmm. me ganas de meter hacia a zona de Boborás ah, e eh, detrás detrás de Carballiño ou cerca de Carballiño é unha zona que quedou un, moi esquecida, en fin, boborazo, irixo e mm moi -hmm. deshabitada, desgraciadamente non entendo como sitios con a belleza como é terras fértiles, e todo é, está todo tirado a perder mm -hmm. pero é, é, meterme por aí porque a de inverno non dá moito máis agora xa van os días a máis xa pode cibó os lobos, bó a desferrar a non sei onde, mm -hmm. pero a partir de hora, a seis da tarde Prácticamente a noite, non? Si mm. E eh, eh, entón, claro, te aproveitar as veces de, de luz E eh, mm. ao mellor me meto por aí Nesa zona, meterme no irixo mm. ta, ta, ta, E ir tirando hacia, eh, Non hacia la lince Non hacia eh, o no, incio Meterme no incio Meterme mm. no incio E eh, ir bordeando todo o boborás Ata o irixo, non? Mm. A la linde estes días non se podían porque aí hai moita xeira, diría hay que estamos en porte, entón, está a hacer por Entonces, sí. está cheio, eh, está cheio. Eh, eh, fotos, eh, pues, non podes porque hai xente. Mm. Eh, bueno, estamos tellados. Mas eh, xa me apetecía tomar tamén un cocido aí a la linde, pero eh, eh, yeah. os, os autótonos de aquí ou eu personalmente preferir esperar Pa, pa finales de febrero, que o cocido vai ser o mismo eh eh eh bastante nos poder apartar do sí, outro sí. No? No, de bo, de boras estás o, o carón cerquiño de, de astureses e an astureses fan un pulpo de de de primeira de, de, de calidad hombre e foi onde os doxera, os fades os levaron todo por por dar rias, helejas para do interior. <risa> <risa> Te razón, de razón. Entonces, si sí, eh, eh vai a onde vaias. Sí. Eh, Galicia come se ven. Mm. Hombre. y sí. eh, todavía, todavía eh cuando un viaje moito, hoje chegamos áreas estas de servicio que che poñen os eixedos é a mismo que é misma gastronomía que comas en, en Tarragona, que é, en sí. Zamora, que sí. en Lugo, isto autovías, camiñas autopistas, isto pues. Pero en Galicia eu todavía eh, sigo dicindo ainda hai esas tabernas de carretera, sí. esos bares ca comida é comida, eu me recordo a comida que como un día na casa ou que comía na casa dos meus pais etc, etc, aí hai que reivindicar un pouco máis esa comida de perola de, eh. de, de esas rentejas me é, o menudo día que se fala para o cheque, é, é, non falta o plato de, de, de, de, de berzas oh. o, no, non falta o potaxe non falta as rentejas non oh. ten xa unha carne pero eso E, dache enerxía era no? a primeira vez que chego a un sitio eu vejo estes vías de frío e mm. vini vía ponme unha taza de caldo e sí, un xa tacho de pan é, sopa, xa xa e facer sopa e se paseu doito frío chamará o camarero a camarera e dígale mire non te importa que de segundo ponemos outro, outro plato de caldo outro, outro plato, outro, outra cunca de caldo e outro pacho de pa xa que si, sí, si sí, señor eh, Vai, pois, que... pois vas, vas a ir a unha zona extraordinaria eu coñece, coñezo aquelo porque estudiei estudiei unho carballeño na, na escola do Corral eh, eh, aquela é é eh, eh, eh, zona donde onde o escritor Losada Dieguez, e yo sí. historiador Manuel Chamoso Lamas, me parece que teñen ali unha, unha, un lugar que que chaman Chamos, o, o, Chamos, o edificio de, de, mm -hmm. de Manuel Chamoso Lamas. A verdade que é unha zona extraordinaria. Eu que te dis, unhas panorámicas fantásticas. hola Si. Sí. Si, sí, si. Sí. Ah, pensei que se cortara. A no, máis, no, no. eh, hai, hai un sitio, non vou, vou fazer publicidade, sí. pero hai un sitio na zona, mm. en, en Boboraz, concretamente, que fan as empanadas ah. de carne mm. fantásticas. Mm. E eu, sempre, eh, que paso por ali, compro unha empanada. Mm. Unha canha de asombrosa. E ademais, é que é a clásica empanada que facía das principais na casa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 prato grande de empanada. É un sitio concreto de Bomoraz. O forno do curro? Eh... No. Ou é a ermida? Ou no. sermida? Eh, eh, no, é unha eh, carnicería que está en, en, en Brués mesmo. Ah, miro. Vale, vale. Eh, perfecto, perfecto. Bueno. Pues son, en Brués no te... mesmo é unha carnicería ultramarín, non sei tal, mm. aí están unhas empanadas moi boas. E o que a vez que pasou aí que pasa e xidas desde a mañán, oi, que tal, hola, que tal, e vengo de marino, moi, que tal. Ven a ver se si hai si algo que dar aquí. Eh. Si chegas a un sitio que fan as cousas ben, e eh, ademais, son gustosas eh, e non grasosas, como eh. ti dis pois, pues, no. lóxicamente, eso hai que aproveitarlo. Eh, no, é comida que sabe a comida, eh. no non vou presumir de entendido gastronómico non, pero hai cousas que sabe no, e, e que ademais notase que son naturais, que non teñen aquel condimento especial nah, que llevo tan nah, algús para darlle máis nah. eh, non sei, e, máis gusto e, e da carne son irregulares que non é todo mm. e, da, do mesmo granulado non é Eh, é, é atopou normalmente igual, aí un cacho de pemento máis grande, un cacho de pemento máis pequeno, como llevo tan chuvizo, un cacho máis grande, outro máis pequeno, o sea, que estás casi que cada esquina va empanada. Ten diferente, ¿no? eh, ten condumio. Sí, sí, Diferente, ¿no? Ten condumio, quer decirse que non é só a pan. Exactamente. si sí, sí, sí, no, no, no. Rexendo, sí, da escala que, que levantar de tapa e incluso por lle senedor acomerado. Se trata, eh. Pois pues vale, Xón, que te agradecemos moitísimo a conversa de hoxe Que sigas disfrutando de, Nada, Das túas viaxes tomare, villaseires Comarei nota do que encontre por aí Por un, irixo, un sí. inicio O inicio E vou voraxe Pois muy unha aperta ben, grande vai, e moitísimas grazas Por a túa mm, participación de hoxe Veña nah, Grazas a vos, unha aperta Unha aperta, aperta Xón Boa, Boa tarde, talo, Boa tarde. Viño, Boa xa, tarde. Xa, xa. Radio San Boi